I en aquest matinal de ràdio Palafrugell a continuació ens doncs, posarem la mirada sobre dos punts de l'ordre del dia del ple de celebrat aquest dimarts eh, corresponent al mes d'abril aquest ple telemàtic que es va fer de l'Ajuntament de Palafrugell i estem parlant d'una banda de dos modificacions puntuals del, del POM que comentarem amb el regidor delegat de Via Pública i Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell Bon dia Jaume Palaí Hola, molt bon dia Don estem parlant d'aquestes modificacions d'una banda sobre l'aprovació doncs, eh, provisional que s'ha fet eh, en aquest ple del mes d'abril d'aquesta expropiació dels, dels terrenys de, per, eh, adjacents al, al CAP de Palafrugell per fer-hi aquesta ampliació de la qual ja en vam parlar eh, doncs, a finals de l'any passat. Es va fer l'aprovació inicial a l'octubre del 2019 i aquesta és, podríem dir que és una nova passa per aquesta ampliació de, tan necessària del CAP de casa nostra, no, Jaume? Sí, exactament és així. L'octubre es va fer l'aprovisió inicial, després d'aquest tràmit obligatòriament s'ha de posar en exposició pública, i ha el temps perquè les, els afectats puguin fer-hi al·legacions, s'han d'estudiar aquestes al·legacions, llavors s'han de contestar i s'han de, de resoldre. Mm -hmm. I ara, una vegada resoltes aquestes al·legacions, que n'hi va haver dues, una d'elles s'ha resolt favorablement, o s'ha estimat, diguem-ho i l'altre no, eh, i ara doncs, es fa l'aprovació provisional, que és la, el pas previ a, a, a fer l'aprovació definitiva, que segurament serà el, el primer nosaltres quan eh, em vam parlar eh, a principis de novembre d'aquesta primera passa que es va fer per ampliar el CAP, parlàvem més o menys no?, que aquest procés d'expropiació podia durar uns nou mesos. Eh, ara ja ja ha ja finalitzat amb aquestes dues al·legacions que es van fer i amb aquest procés d'exposició pública o encara està en procés? No, no, no. Nosaltres ara provem provisionalment, eh, eh, l'expropiació. L'expropiació eh, tècnicament no ha començat. Una vegada feta l'aprovació definitiva al proper, proper ple, segurament, eh, llavors començarà l'expropiació. Llavors s'anirà eh, el jutjat d'expropiació que posarà la valoració eh, definitiva dels, de, de, del valor d'aquests terrenys, que serà la quantitat que l'Ajuntament haurà de destinar dels seus recursos propis, a pagar en el propietari per aquesta, per aquesta expropiació. Una expropiació ha no de ser una compra forçada i el, el preu que es posarà, que és un peu just, el posarà el, segurament el jutjat perquè una de dos o es fa de mutu acord i llavors eh, no deixa de ser no una expropiació sinó una venda, com el que diu, o es fa d'aquesta forma i, i el jutjat decideix el preu que s'ha de posar. Recordem que, ja ho vam comentar en el seu dia, però per aquells més despistats doncs, eh, això es va iniciar aquest tràmit doncs, perquè no vau arribar a una corta amb aquest eh, amb, el, amb el propietari dels terrenys que en el seu moment, eh, si, si no vaig errat, eh, vau considerar que havia inflat molt el preu que, que demanava per, per, per fer aquest canvi, no? per, per, per fer la cessió d'aquests terrenys, diguem-ne. Sí, sí, nosaltres pensàvem que estàvem absolutament fora de mercat. Bé, aquest propietari, aquests terrenys fa molt de temps que estan a la venda i han sigut de la caixa, hi ha hagut un lletrero de, de la caixa en venda i han sigut d'uns particulars abans. Bé, això fa molt de temps que estan en venda. El, aquest propietari actual, que és, és un grup, és una societat, eh, el que ens imaginem és que va haver la necessitat que tenia l'administració d'adquirir aquests terrenys per poder fer l'ampliació del CAP i d'aquesta necessitat ell ha fet un, o va intentar fer un negoci. Mm -hmm. I va dir, si voleu això, doncs aquest preu. I nosaltres no ho vàrem estar, i vàrem pensar que era, era absolutament desproporcionat i, i en el fons nosaltres l'administració Lo que fem és, és gestionar els diners de, de tots els administrats, de tots els ciutadans, i, i vàrem pensar que això no era, no era just i per això ha iniciat aquest procés de, de, de que sigui el jutjat el que, el que posi el preu que que just de, de... Amb mm -hmm. um, aquesta modificació doncs, per a l'ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimarà, Sant Ramon i Passeig Misdia doncs, uh, es podrà ampliar aquest, uh, aquest cap de casa nostra, que a més a més també uh, comentaves ahir Jaume que uh, un petit espai, una petita franja que hi ha entre, entre, que hi haurà entre els dos edificis també el modificareu per tal que, que també pugui ser utilitzable pel, pel centre d'atenció primària no? Sí, perquè seria absurd a veure, la, la, el POUM dictamina dic que hi ha una hi ha d'haver ha un retrenqueig entre edificis eh, llavors aquí quedava una gaia, una, una, un espai petit que que, bueno, que, que que evitava que els edificis tinguessin continuïtat en el fons per anar un edifici a l'altre haguessis hagut de sortir al carrer i entrar per l'altre cantó, llavors això era una mica una absurditat mm -hmm. i hem modificat aquesta, aquesta cosa tan puntual perquè els edificis es puguin ajuntar en tastera i així poder, poder fer un, un, un sol edifici, diguem-ho així, no? I això hem compensat, aquest augment de, de, de densitat, aquest augment de, de l'eficabilitat, l'hem compensat doncs, amb, la, amb, amb, amb el que es deixa en el cantó del passeig mitjà. Mm -hmm. Si ara es fa aquesta proposició provisional, de cara al proper mes es fa la definitiva, després entrarem en aquest període que, que comentava abans, de, de, que fins a 9 mesos no es pot allargar, però estaríem en això, no? Ens obriríem en aquestes dates. Pensem que sí, això ja és un tema que ja no, o sigui, que nosaltres no dominem, perquè això és anar al jutjat d'expropiació i llavors ells, en teoria, i, i per l'experiència, eh, hi ha fins un màxim d'això de nou mesos, però només faltaria que, que el jutjat això s'allargués o... Llavors aquí no podem donar nosaltres una, una dada mm. fiable. Eh, ho diuen aquests nou mesos, bàsicament, basant-nos en l'experiència. Eh? Mm. D'acord, doncs això ja, ja ho comentarem, esperem, doncs, que i estem segurs que com en aquest ple i en l'anterior del mes d'octubre del 2019 on es van aprovar per unanimitat aquestes dues aprovacions, la inicial i la provisional, amb, doncs també estem segurs que l'aprovació definitiva també es farà per unanimitat, aquesta era una reivindicació doncs molt esperada eh, és una reivindicació que, que, que porta molt de temps a casa nostra i un altre tema que fa temps que se'n parlava i que va quedar una miqueta en stand-by és la, doncs, fer un, un carril bici i també una, una zona per, per avianants eh, a l'autovia entre Palafrugell i Calella. i també es va fer una, una nova passa, no?, en aquesta, en aquesta modificació inicial del POUM? Sí, sí, es va fer la modificació del POUM eh, per, per poder adquirir, també segurament a base d'expropiació uh -huh. els terrenys de, de la façana, de la part surta de l'autovia. Eh, nosaltres agafarem, bueno, agafarem, nosaltres destinarem... Ahir, bàsicament, el que varen fer va ser declarar eh, 30 metres des de la mitgera de l'autovia a cada cantó, sobretot a la façana sur, mm -hmm. com a, els varen declarar com a vialitat. Llavors, a partir d'aquí, una vegada declarades com a vialitat, eh, es podrà iniciar tot el procés d'expropiació, doncs, de, de, el que és que han dit del CAP, però suposo que en aquí una part d'aquests terrenys ja són municipals i els altres terrenys que són de, de, de privats, esperem que no hi hagi problemàtica amb la seva adquisició de tota manera allà, allà tampoc és una zona urbana és una zona que, que, que no és urbana que, o sigui, que els valors dels terrenys també són menors mm -hmm. i, i, i, bé, i nosaltres fem això bàsicament per, la, per les ganes que teníem de, de millorar aquell, aquell espai però a més a més perquè també tenim una subvenció del FEDER per, la, per fer el carril bici i aprof... volíem aprofitar aquesta subvenció, per no perdre-ho. Llavors, eh, iniciem tot aquest tràmit per, per, bueno, per fer això. O sigui, en aquest cas ja seria fer... Bé, fer la, la... Donar l'expedient de vialitat en aquests terrenys, llavors començar a fer l'expropiació, o la venda, o el mutuo acord, i eh, ja de seguida anar per fer l'obra. Uh, comentàveu ahir que ja és un projecte que, que, que es va fer en el seu moment que va quedar doncs, uh, així una miqueta arreconat per alguns problemes que hi havia hagut ara esteu més confiats que, que sí, que es pugui tirar definitivament endavant no sé si s'ha ja modificat aquest projecte o encara esperareu uh, doncs, a que es faci l'aprovació definitiva per, per començar-hi a treballar No, el projecte sí està treballant, el projecte està quasi, quasi inllestit de fet, bàsicament no és massa, massa cosa, bàsicament és, és un carril vice, una zona de vianants i en algun lloc una zona de descans, d'estar. De, de, mm -hmm. O sigui, els 30 metres no s'utilitzaran tots, mm -hmm. però bueno, quedaran eh, reservats com a vialitat, per si un altre dia si volgués fer algun altre tipus d'actuació, no ho sabem exactament. El projecte està molt endavant, perquè ja s'hi ha fet en el seu moment una, una sentència judicial, que parlem de fa anys, ho va tirar -ho a terra, de la mateixa manera que una sentència judicial va tirar a terra doncs, la, el POUM, el POUM que, que es va fer i llavors es van canviar els tràmits es va, i ara ja està absolutament vigent, ja no hi ha cap mena de, de sentència que ens el pogués tirar a terra, que ja no queda cap de recurs i, i bé, en aquest cas doncs, pensem que no. Que no molt bé, doncs en aquest cas, eh, com que eh, en principi no s'espera cap problema amb els propietaris d'aquests terrenys, no sé si serà una cosa que, que podrà anar més ràpid en el temps que, que no pas l'expropiació que dèiem, el procés aquest de, de, de l'expropiació dels terrenys adjacents al CAP. No, nosaltres creiem que això hi haurà moltíssim, molt més ràpid. A més a més, perquè a l'únic lloc, Allà, en teoria, bueno, els 30 metres afectaríem a construccions existents, que és allà el Mas Vermell, que és el que es fa als allà nosaltres per evitar precisament aquests problemes. I com que eh, els 30 metres allà, ja he dit abans que no són necessaris per tot, en allà es, es redueixen a menys metres per evitar el, el tirar a terra o de, el, les construccions existents i el carrer Obici no els haurà afectat, o sigui, es passarà exactament igual fins a la porta del de que és la, la massa de mm -hmm. Perfecte, Jaume. Doncs volíem comentar aquests dos temes eh, amb tu, que van sortir doncs, en aquest ple d'aquest dimarts, eh, aquest segon ple telemàtic. Eh, com... Ho augmentar la l'altre dia amb en Rafael, eh, també, una miqueta, que, que ho conversàveu, però eh, en el sentit de, de fer aquests plens, ahir va, eh, vam tenir una miqueta més de problemes. Eh? No, no acaba d'anar tot una miqueta rodat. Eh, suposo que també és, és complicat, no?, quan hi ha tantes, tanta gent fer aquest, aquest tipus de, de connexions. Hi ha una mica de tot. Eh, eh, eh, ahir jo veia... jo anava perfecta, A casa tinc fibra, me'l van posar no fa, no fa gaire i em van ja molt bé per realment gent que estava amb tablets i es veien connexions molt pobres. És mm. a la mateixa pantalla, t'ho diu. Eh, no sé si era per l'hora, perquè també eh, aquesta hora al vespre tothom es posa a veure pel·lícules, es veu a veure coses i no sé si la xarxa va més saturada en aquestes hores o no. Eh, es deia entre nosaltres per, per grups de WhatsApp de poder intentar passar-ho els de matins, perquè fos no ho sé, mm. en, en el fons això al 15 hora diu. -ho, són els tècnics que penso que avui analitzaran la situació més, més a fondo. I jo, la veritat és de que tot el que dic en aquest cas és una mica lo, lo, la percepció que en tinc, però no, no, no tinc una base tècnica suficient com per poder assegurar eh, quina ha sigut la problemàtica. Però realment va ser un ple que no hauríem de mirar d'evitar que, que passés això, o sigui, de, de, de millorar-ho. Mm -hmm. Doncs eh, veurem si sí, de cara al proper ple extraordinari que es preveu en el proper, les properes setmanes doncs, eh, es pot millorar aquesta connexió també doncs, per poder que, fer que la gent que, que ho segueixi ja sigui a través de, de streaming o també a través de la ràdio doncs, ho pugui seguir més, més amablement Jaume, moltes gràcies pel teu temps i seguim en contacte, merci Moltes gràcies a vosaltres Bon, Ai, bon, bon dia perdó.